Jó estét kívánok! A Club Radio zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti Önöket. Ebben a műsorban továbbra is minden alkalommal egy költőt vagy egy írót ven látunk vendégül, de most egy új elemként minden adás elején egy-egy kiválasztott irodalmi műről, szerzőről, jelenségről fogok önöknek beszélni, ahogy azt legutóbb Pálymárka közös 400. adásunkban beharangoztuk. A mai alkalommal madárcsímléről szeretnék beszélni, és az ember madárcsímléről beszél, akkor az ember tragédiáról beszél. Holott lehetne beszélni Mózes című drámájáról, annak az áthallos, áthallásos mi voltáról, a mózese mitost teremtette még egyszer újra. Majd akár a civilizátor című, Arisztophanész szellemében írt keserű komédiájáról is, mégis amiről általában Madács kapcsán beszélünk, az az ember tragédiája. Amúgy pedig ma van madácsimre születésének a 202. évfordulója, egy évben született Petőfivel, a valamelyest kitakart madács, akinek az ember tragédiáját az is ismeri, aki nem olvasta, hisz szlogenjei, mondatai, aforizmái, mint egy ilyen repezd darabok az eredeti nagy befejezett műről alkotója, Pihen, és ezeket akár úgy is ismételjük, mondjuk, hogy nem is tudjuk, hogy minek az egésze. De mi is ez az egész? Mi is az ember tragédiája, drámai költemény, tehát akkor dráma, amit színreállítanak, legutóbb épp M-Trak címmel a Katonai Zsev színház színpadán, Nádasdi Sziádám átfordításában, de közben pedig világdráma, filozófiai mű, és hát vers is, olyan vers, amelynek anyagán nem más, mint Arany János, igazított, javított, így amikor az ember tragédiáját olvastuk, akkor voltak éppen Arany János szövegét is olvassuk, természetesen Madár Csimre szövegét olvassuk, de mégis ott van aranykeze. Amúgy az előbb említett három darabot, tehát a mózást, a civilizátort, illetve az tragédiát mindössze három év alatt 1859 és 1861 között írta Madács Imre, és ha már említettem Nádasdi Ádámot neki van egy szellemes meglátása, hogy szerinte marti a Csongor és feltalált az animációs rajzfilmet, Ez tovább gondolva mintha Madács Imre az tragédiába feltalálta volna azt a nagy költségvetésű CGI elemekkel tarkított filmeposzt is, amit az elmúlt 10-15 évben találtak meg a rendezők részben, a technikának részben a közönség. Köszönhetően, amiben az alakváltásokon keresztül a mindenféle trükkökkel be lehet mutatni, hogy mentelje a világ előrébb vagy sem. És ha most vele készítenék interjút, már mint Madár Simrével, akkor talán azt is megkérdezném tőle, hogy ő... Melyik hősével azonosul a legszívesebben. Amikor eldöntöttem, hogy ma az évfordulós madácsról beszélek, bár komoly dilemma volt, hogy kivel kezdjem ezt a kis irodalmi panoptikumot, akkor még nem tudtam, hogy mai vendégünk is versében, amelyet majd a műsor első 10 perce körül fogunk meghalani, hát bizony megidézi, megszólítja madácsot és a madács mitológiát, Madács Imrének az életrajzának egy fontos hősét, hiszen ha madácsról beszélünk, akkor érdemes akár ezt a magánéleti madácsot is beemelni, és azt megnézni, hogy mennyire kapcsolódnak. Az ő tanai nézetei a saját keserű, szomorú életének a tapasztalataival össze. Úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy nézze meg a madács darabot akár a színházban, vagy valahol üsse föl akár az ember tragédiáját, és nézze meg, hogy miről is szól, mert mindig valami más-más keserű aspektusát látjuk. Elnézést, a keserű szó úgy látszik most valahogy itt van a számban, megpróbálom majd a következő beszélgetés blokkig leöblíteni. De akkor rögtön köszönteném is a vonal végén, hisz telefonban van ma itt vendégünk Szászi Zoltán költő, író, halló, itt vagy Zoli, szervusz! Hallo, jó van kívánok, szervus Janos tiszteletem. Köszönjük a türelmedet és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Felvidéki alkotó vagy, és most is a szlovákiai otthonodból beszélsz. Úgyhogy akkor Igen. kezdjük is a beszélgetést onnan, hogy első két verses kötetednek tömör, erős címet adtál: Tenger 1996 és Sziget 2002. A legújabb verses kötetednek pedig az a szintén velős címe van, hogy Világvége. Ha ezt egy évre tesszük, akkor érdekes utat jársz be te magad, vagy a lírád is. Ez a világ ez lehet térben és időben is, de mindkettőben. Nálad mire vonatkozik? Na, arra vonatkozik, hogy ez egy lenyomat. Egy korszaknak a lenyomatot próbáltam megfogni a világ vége kötetben. Ez a COVID-iorvány idején keletkeztek ezek a versek, javarész, és az új versek. Ez még aztán egy-két régebbi versszak feldolgozása, addolgozása is került, és hát sajnálatos módon van benne egy egész rész, ami egy nagyon tragikus eseményről szól a háborúról. Igen, hát ezek a, a két... úgy, Így fejlődjünk, így élünk, ez a világ vége. Mindig világ vége van, és mindig világteremtés van. Na és amikor te tenger, illetve sziget címmel jelentetted meg az első két köteted, akkor ez a tenger és ez a sziget, ez mennyire volt metafora, konkrétum, szimbólum, a mából visszatekintve ezt a pályakezdést és ezeket a köteteket hogy látod? Az hiszen nem kell szégyenkezni a két kötetér a kezdésért, a tenger és a sziget természetesen szimbólum, viszont a tengert akkor írtam, mint verses kötet, amikor, amikor még valóban nem láttam életben, valósokban tenger, mm -hmm. nem volt nekem arra lehetőségem. A szigetet meg akkor írtam meg, amikor már végre részt beértem, tehát kicsit rendeződött az életem. Van nekem neki ilyen mítikus, vagy mondhatjuk úgy is, hogy mítikus bejutései ezeknek a dolgoknak. Nálad az egyik ilyen irány mindig a mítikusság, a másik pedig az irónia, és azt hiszem a kettő közötti oszcillálás nagyon fontos, de mivel a regionalitás, a lokalitás, a vidékisség, sőt, ha a szóljáték, a felvidékiség, az a szlováki-magyar irodalomnak nagyon meghatározott diskurzusa, és te magad is több műnemben, vagy jelen a Magyar magyarodonomban hogy kicsit beszéljünk az életed szellemi topográfiáról. Ugye te tornáján születtél 1964-ben, jól lejtettem a települést? Igen, é igen tornán jólnak nyívat, ez, ez gömörben van, ugye? Igen, gömör keleti széle. Igen. É Sokáig értél Rimasz Szombattól, most pedig Zeherién laksz, a Csonka Magyar Füleknek, copyright, Tamás Gásper Miklós. Talán ezek a helyek kevéssé ismerősek. Tehát ez a tornája, ez például mihez van közel, mitől volt távol a te gyerekkorodba? Távol <tos> volt a világ jelentős fővárosétól, és mégis ez volt a világ közepének. Uh -huh. De egyébként nincs ennyire messze, mert hatáli 200 valamennyi kilométer Budapestől, ha ezt vesszük. Uh, hegyek vannak köztünk, hát, zori csak sok a hegy közöttünk szerintem, aztán az egy kicsit távolítja a nincs dolgokat. Nincsenek közöttünk hegyek, azok nem hegyek, a hegyek azok valahol fönt a Mont blanc kezdődnek, ezek még csak dombocskak. Bocsásnak, meg, hogy szabadba Nekünk, ez, nekünk, ez, nekünk ezek még csak dombocskok, 1400-ig szó szoktunk szaladni rájuk. Nézőpont kérdése <tos> innen az Alföldről, ahol vagyok. <tos> Így van, ezért mondom, hogy ez nézőpont kérdése. De hát ezek, ezek, ezek az élethelyzetek, nem, nincs semmi messze, ha, ha magadhoz tudod hívni a világot, vagy, vagy meg tudod keresni a világot. Amikor én gyerek voltam, és ez bőven a szocializmus elején, akkor az öreg ócska rádión kerestük Luxemburgot, meg Brüsszelt, meg a európát és hallgattuk a zenéket. Akkor a Beatles volt a menő, meg a Rolling Stones, és, és, és akkor az volt, az volt a világunk, akkor azt értük. Na, de után különösen érdekes lesz, hogy milyen zenéket hoztál a mai műsorban, majd azról pedig a végén fogunk beszélgetni. És te ebben a csehszlovákiai világban miképpen szocializálottál? Egy nagyobb országnak voltál a polgára, vagy egy többszörös kisebbségi státuszban élő ember, úgy, mint a szlovákiai térfélen egy magyar ajkú ember. Tehát te hogy, melyik volt a pohár üres vagy teli része? Én nekem ez egy érdekes az egész. Ugye, mm. És én már egészen kicsi gyerekkoromtól, hogy furcsa európai tudaton volt, csak azt teszem, hogy az egyik nagyenyalm az egy csehorszógi német. Az egyik nagyápalm egy közép A másik oldalról pedig valami 150-160 évvel ezelőtt Erdélyből föltelepülő szaszok vannak, hát nem véletlen a nevük Hát most akkor erre mit csináljon az ember? Hát megpróbál is emberként élni, és hát a nyelv a hazaunk, nem, nem, nem a, de báv, a lénióval húzott ö, térképek a hazánk, hanem a nyelv hazánk, ahogy gondolkodunk. Én nekem sose jelentett gondot, mert ö, egészen kicsit gyerekkoromtól tulajdonképpen képes voltam gondolkodni így, is, úgy úgyis ha megértettem magamat a szlovakkal, a csevel, ö, lengyellel, orosztal. Tehát ezekkel nem volt gondom, mert ismertem a nyelvet, a szlav nyelv az jön, azt meg kellett tanulni, mint a holem A magyar meg, meg hát az, az, az, az, én, az az én igazi nyelvem, tehát ott vagyok otthon, abban lupiccolok, abban almodom. Ez így, így nekem könnyű európai lenni, hogy ennyi felől kapom a gyökereket, meg ennyi felé tudok én magam is nyitni, akarok. Ingát, amit mondtál, hogy ország, Szlovákia, Erdély, a közép-európaiak vagyunk, ha tetszik mindannyian, és ez egy nagyon jó közös. Mandátum lehet állni. És azért a furabból de olyan gyönyörűek a magánhangzóid, akár, van, van velet beszélgetnek, mindig meghallja a fülem, hogy egészen különleges magánról. Hát, ez az a valóság, igen, ezt, ezt, ezt sem tudom letegadni, nem is akarom letelni, mert minek leged nem Ez vagyok én ett az a aki és szerintem aki megpróbálom ezt beszélni az előbb pórúja, mert pórója, ön mert önmagaszalmarra nem lesz hiteles. A hitelesség pedig nagyon fontos, és hallgassuk is meg akkor a mai versedet, amit hoztál nekünk, úgyhogy megkérnélek, hogy olvasd fel a kiválasztott Gondolod, saját... Még... ezzel kezdjünk akkor? Igen, Én... igen, ezzel, és utána folytatjuk a beszélgetést. mai vendégünkkel itt van telefonon Szászi Zoltán költő író, de következik most akkor az ő verse. Kisztelettem a Dolcsi milének a verszíme. Csak mi lényeged? Nem az valast, csak mi lényeged? Tudom, botorférfiként maig nem értem, mitől volt csabos illatod, mosolyod, mit dobtal felém a balon. Szívembe zárni könnyedén, miért tudtam azt már, meg mint a tanc, oltaron, tercikorének aldozás, annak bűves csábítása, az elvitt tőlem a balba. Csabútal három gyermek anyja feltettet, temettél, Mar te, isdedet, te itti, érkeserű és bélmezei Frater Erzsébet ki születtél 1827. július 20-on, Csétsén, Frater József és Sarudi Battikluci első gyermekeként. Béke, hadd, béke legyen köztünk. 18 éves voltana az éjszakoldon. Ó, édes, gyenge, hanvas, tiszta nőm. Ölerésünk albasbas búra szülés két évvel a forradalom előtt, Aladal, Jolambor, Borbára, így harman ők, míg Kossuth titkaranak sem, miatt börtönben én. Te meg, téda sagráttad magat, kérden úrnőm. botrány, botrányra hozva, losoncra, balba mentél nélkülem. van megint a tánc, az ördög hívó szava, Lucifer maga, ő volt a táncmesteret. Ha elmentél akkor, savams írásom adom, 840, 840 forintokat neked évente megadom, ne légy nyomorban, jólant is nevelheted. De te, a léha, kinek gyíkokból fognak nyakékét, ki hóhérrel kerekbe, karmagnyólét, forradalomkelingéjét, maiggyarod fejemben, míg Danton feje iszamos, arról, de Te elhagytad az emberséget, engem vagy jó fekete, szomorúságra ítéltél, örökasszony. Ki nézből, néregből lettél, kinek teste forróság, ernyet, indulat, ké vagy, keser, Hát átkozzalak én, ki mindvégig szeretett, te aldatlan asszony, Ivaradon, váradon, márgittan, csételeken, tótin, telebesen, éleszen, henteleknél, kocsmakban, árokban, kapuk alatt, Isten, miért kellett tudnom rólad, miért? Maradtam mindvégig tiéd, s te, ki írtad azt? A mindennapi kosztomat a fogadóban fizetni nem vagyok képes. Míg én betőimet a nagyműbe rottam, oroszlan sötét sarkalban megbánult pipa közt, én szégyeltem magam néember. Szívem bírtam arra rútvilágnak, gonosz ütemét. Előtted bő tíz ével kibújtam hatalét De így is megajantékoztalak az örökkévalóval. Éva vagy, kinek ölében világ születik, újja, ha én holt vagyok is. és mondja tollam szerint az úr, hogy bízva bízzak, te kevercs, te mégsem adhat almast csak ami igaz volt, lényeged. Most mar a béke, a béke legyen hat köztünk. Lucifer, te itt ki most, fenéki, saját mérgedet. Szépen Szászi Zoltán versét hallottuk, csak mi lényeget, Vele beszélgetünk a Klubrádió irodalmi műsorának mai adásába, és mindjárt tovább megyünk az életrajzodon, de egy kicsit álljunk meg alsó Ugye a Matács Bicentenárén egy MI200 című antológiát szerkesztettél többet magaddal, és ebbe a madács az kétféle kép van benne, egyrészt Tisztelgés a Mester előtt, másrészt pedig azok a szlovákiai, magyar felvidéki alkotók publikáltak benne, akik madács díjat kaptak. Ezt én jól rekonstruálom? Igen, pontosan így van. És mit jelent neked madács, illetve az ő emlékezete, Mert ez nagyon érdekes ennek a versnek a megszólalásmódja, a, a regisztere is, meg pont az, ami téged a madácsból foglalkoztat. Hogy mit jelent neked madács? Azért megnéztem, Légonában nincs közel hozzá ez az alsó stregova, de hát azért mégis egy közelebbi vidék talán. Nincs közel hozzam, de szinte negyed éven, de egyszer-kétszer elmegyek oda. Uh -huh. e, elsősorban azért, mert a Szlovakia Magyar Kultúra Múzeuma hűsős munkatosságként a Madoncs kutatós, Madoncs Cseló történet foglalkozom most valassa 3-4 éve. E, ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy valóban szeretem én ezt a, a várjó embert, meg az összes művét, meg, meg mindent, ami körülötte van, szerintem egy, egy ismeretlen zsemje még mai is a magyar irodalomnak, és csak azt tudom mondani, hogy rengeteget kell tőle, és rengeteget, rengeteget kell róla olvasni. Egész könyvtől nyanyagom összegyűjt most már azért, ami, ami Madals Ibrőlől szól, és hát azt hiszem, hogy a, a leges legjobban antalan Húbai Miklós eh, tudta őt nagyon pontosan megfogalmazni, és csodálatosan összefoglalni azt, ami ami, ami madalcsot jelenti az embernek, ami egyáltalán az embernek jelenti. Most nem is azt mondom, hogy a magyar embernek, mert a magyar embernek külön jelent valamit, de az embernek, hogy mit jelent. Mert, hogy ő azért tanította, Uvaj Miklós Bocsi tanította, mm. madalcsot az egyetemen az m, olasz biakok. Tehát úgyhogy azért tudom, tőle tudom ezt, hogy nagyon sokat jelentett nekik is. Ez, ez, a, ez a nagy világ, tényleg ahogy mondtad, egy CGI technológiával levetített világtörténelem, egy hatalmas nagy époszt, egy, egy gyögyörűség. Igaz, hogy rohadt nehéz szöveg most már olvasni, Van olyan 16-17 évesnek, akinek kötelező olvasmány, de ha megérted, szóval igazából vévá, amikor majd azt a megérted idősebb korodban, 25-30 éves korodban is rajössz, hogy mik történnek veled. És ezeket a dolgokat, ha mind megérte előttem a dalcsibre, akkor, akkor, akkor kezd kezdel benned élni ez az anyag. Félek, ez egy élő anyag, ez a szöveg, ez az élő anyag, ez az egész Egyre egy gyarapodik, fejlődik, mint egy organizmus, és nem is csak a múltunkat írta meg, hanem ha belegondolsz azt, ami akkor még abszolút jövőnéltől, most már egyre szoktatóbb jelenünk. Benne. Igen, itt vagyunk benne, és kérdés, hogy mennyi az eszkimó, és mennyi a fóka, és a többiről nem is beszél, vagy, hogy valóban szinte egy látnok lett volna. Úgyhogy elképesztő rétegei, rétegei vannak. Ennek a, én, a, én nagyon tudolom mindenkinek csak a lenni, tudom, valóban észvan. És hát a hubait is jól említetted, mert akkor kicsit még azt a közép-európát tágítottuk, ugye ő eredetileg nagyváradi volt, és aztán valóban sokáig jött Firenzébe ja. is, és az egyik leg, legjobb magyar drámaíró. Azt a szimpati technikát... És hogy Erzsi meg nagyváradon van, fel a Erzsik. Igen, tényleg. Egy igen, joga, igen, úgyhogy itt szépen oda, összefügg. Vissza mennek a dolgok, ennyire kicsi a hogy ezek, ezek így szépen oda-vissza tükröződnek és mozognak. Na most visszatérve egy kicsit a teljes életrajzothoz, a 80-as években az a csoportosulás tagja voltál. Ezt a társaságot hogyan mutatnád be? Ez akkoriban magamódjon egy teljesen, hát mondhatni, ezt, hogy spontán módon összeálló, tansulás volt. Volt egy ember, aki, aki úgy vélte, hogy jó lenne összerontani azokat a fiatalokat, akik itt-ott írnak mindenféle fajta. A lapokba, és hát ezt össze is rontotta uh, mm, szerzett egy hivatalos keretet, az akkor itteni teli Kultúregyesület, a Csemadok nevezetű valaminek az alatt próbálta csinálni, aztán rögtön rájöttek, hogy ez, mm, ez ne legalgya lehet esetleg barmiféle ellenzékiség, de úgyhogy két és fél, azt hiszem rögtön rögt, rögt, két és fél év működés után szépen belefojtottak a saját levébe, és úgy tettek, mintha fölemelték volna, de közbelet azt amelyik. Hát erre mindig meg volt a technika az akkori, akkori aktuális rendszere. Igaz, hogy a rendszereknek mindig meg van maguk is technika, hogy nem tegyék tönkre gondolkodókat. csak hogyan próbáljak tönkre tenni a gondolkodókat. Csak, a, csak abban tévedtek, hogy, hogy az iródja valóban ugyan megszűnt, de az egyéneket nem semmisítették meg, és az egyének addigra még fel voltak gondolkodni és az egyének voltak alkotni, és az egyének továbbra is tartottak a kapcsolatot, és valamilyen fajta laza ismerettségi kör, ez még is élő ebből, meg többé-kevésbé parancsolók is élők, és ez volt több mint, hú, több mint 40 év, több mint 40 év, bizony több mint. Nem is jó beleszámolni ezekbe a nagy időtávlatokba. Amúgy pedig ezeken a rendszereken átívelő manipulációs technikák sokszor ugyanazokhoz az emberekhez kapcsolódnak, a rendszerek általában jönnek, mennek, a alkalmazóik pedig sokszor maradnak. Így van, csak kabaltot cserélnek, így van é, először, igen, először a nyilas, aztán a naivos, aztán a körbe. Igen, átöltözünk, átöltözünk, hogy a tizedes, meg a többiekben mondják. Te magad a rendszerváltozáskor, amikor a kelet rendszerek változtak, akkor fiatal ember voltál. Mából tekintve, hogy emlékszel vissza az akkori folyamatokra? Mi az, amiben hittél, és ebben mi az, ami szerinted megvalósult? Én a részese voltam akkor a rendszer feladatoknak a szülő varrosonban, tehát én magam is. Röplapot valsoltam, általános sztrájkot szerveztem, fórumokat, léptem, felszerveztem, próbáltam kvázi politizálni helyben, próbáltuk takarítani, próbáltunk megnyilvánulni. 25 éves voltam akkor, tele voltam ideakkal, mert ott az ember költözött, hát nem nyíl benni, akkor nem is semmi szerintem. Ma is vannak bennem ideak, majd is bennem van a szabadság, a végtelen szabadság irondi vagy, az, hogy ne... Mint ha rezignációval pár párosulna, bocsáss meg, hogy a szabadnak, mint egy kicsit több rezignációval párosulna ez a szabadság, vagy mostanában. Ó, Hát akkor azért megreszeli az embert, ez, ez a természetes. De a sorok között azért mindig ott van a végtelen szabadság, vagy, a akár is. Azért most is. is Mondja nyugodtan. Azért is mondom ezt a végtelen szabadságot, mert az embernek semmi most nem maradt. De tulajdonképpen, ha, ha a szabadságot elveszíti, a szabad gondolkodásot elveszíti, akkor elveszített mindent. Mi jobb lehet, vagyoná? meg lehet kastélya, meg istennyi nyilalja, meg, meg arra külőgépe, meg, meg, meg tudom én lehet Malibu, de minek a Malibu-ház is lejjék például, akkor most éppen, hogy valami szobló aktualitásot mondjam. Tehát lehet pénzed, de a sors, meg a világ egyszerűen az, mondja, hogy elveszem tőled bármikor. csak a szabadságod. A szabadságodat sem, és kvázi elverték a szabadságodat, becsukhatnak börtönbe, de a lelked szabadságod. A gondolkodásodat azt nem vehetik el, csak ha megölnek, akkor megból is mindegy. A belső közlésből pedig nem lehet elvenni azt, hogy zene legyen benne méghozzá író vendégünk zenéje, úgyhogy a, most jön majd az első zene, hogy eddig adásainkkal ellentétesen csak most kezdjük el a zenéket csugározni az adásba, de mostantól kezdve a beszélgetés blokkok között a rakott ételünkbe folyamatosan jönnek zenék, mai vendégünk Szászi Zoltán költő és író választásába. Az első az rögtön egy remek lesz, a queen a Love of My Life következik ez, utána pedig jövünk vissza a beszélgetni. Dálatos dala után folytatjuk a beszélgetést a Klubrádióban Szászi Zoltán költővel, íróval a mikrofonát, a WebRation műsorvezetőt Szegő Jánost hallják. Azért is ezt az emlékezetet forszíroztam a zene előtt, mert első prózakötetednek az a cím, hogy a felejteni nem tudás gyönyörűsége és szomorúsága. A felejteni nem tudás és az emlékezés hogyan viszonyítható, és itt van még a két minőség, a gyönyörűség és a szomorúság az egytől fakad? Hát igen, ez az a fajta paradox, amit nagyon nehéz megfogalmazni. De könnyű hát megkérdezni. Könnyű megkérdezni. S rődérge macskó, egyszerként kint is vagy, bent is vagy sehol, se vagy. Igen, nem a karintinak a macskája. <gül> ez van a kerinti nemacska. Eh? Szóval nehéz ez, nehéz ez, mert az emlékezés az, ha persze valakinek minden emléke nagyon szép és nagyon jó, de ez az autóban nem igaz, mert az élet nem csak szépet és jót produkol, szinte biztos vagyok, hogy mindenkinek van, csak ugye is emléke is. Az, hogy az emlékezésnek az érzetem, milyen, hogy most az gyönyörűsége, vagy szomorúság, és hogy a kettő egy most hogy, hogy egészíti ki. Én tulajdonképpen ilyen Szomorkosan, vagy óvatosan bizakodon szomorú szoktam lenni, és egy régi vers, hogy óvatosan bizakodon szomorú vagyok, de ez nem azt jelenti, hogy én egy életunt, vagy tudom-e milyen plőtt vagyok, akivel nem lehet beszélgetni, remélem nem ezt érzett. Nem, nem. nem. <gül> hanem, hanem az azt jelenti, hogy mindig elgondogodom azzal, hogy hogy is volt ez, miért volt ez így, kik ezek az én hőseim, miért olyanok a hősém, mert milyenek a hősém, és ők tulajdonképpen részei voltak az életemnek, a fiatalkoromnak, meg a hát később is az egész életemnek mindig, mindig, mindig, mindig benne voltak ezek a szeretők, akik a regényeimben vannak ezek. Mivel én nagyon sok munkájára megfordultam, nagyon sok sokfajta emberrel találkoztam, és ők voltak nekem egyfajta ilyen mintakincs, amiből azt ad, Ezeket az archeotípusokat legyűjtöttem magamnak, és később aztán a megszépítő, vagy megszomorító emlékezet ezeket megírta. Szóval én így úgy tettem író, hogy sok emberrel beszélgettem sokat, és sokszor hallgattam, figyeltem az embereket, és, és ilyen tapasztalati úton. Hát sokat voltál a terepen, mert ugye arról még nem beszéltünk, hogy újságíró is voltál sokáig, magad is rádióztál is, úgy nyomtatott lapoknál is voltál évtizedekig, és az a szociológia érdeklődés, a valóság átírása fikcióba, ez több könyvednek is témája. Most itt a szokott helyen hatkor és a bábúkák című könyveidre gondolok. Ezekről nekem még Rendel Lajos prózája is szembe jutott, azért hoznám őt ide, de nem a tekintélytisztjén, hanem inkább ment egy olyan referencia, akivel mi itteni magyarországi magyarolvasók is ö, találkozunk már a műveikkel, de jól érzékelem ezt a szociológiai érdeklődést egyébként? Hogy ez téged mindig is érdekel. Természetesen. Ez pontosan jól érzékeled ezt a szociológiai érdeklődést. Mindig is érdekelt az, hogy a kisember hogyan éli, meg hogyan látja meg hogyan éri túl, hogy élt túl a kisember. Hogyan éli túl az egyet zóti Zolti nevezetű figura az egész életét. Ő egy olyan figura volt, most egy példát uh -huh. mondok erre a szociológiai történetre, hogy ha én annak idején megaltam a szülővárosomban újságíróként, mert elmentem valamilyen fajta anyagot fölvenni, vagy valamit csinálni. Akkor ő mintha megérezte volna, másodperceken belül becsuktam a szemem, és azt mondtam, nem meg fogja lenni, jelenni egy -tízes Zolti. Kinyitottam a szememet, és ott volt Zoli, és úgy köszöntött, hogy egy-egy-tizerszót uh -huh. Mert én is Zoli vagyok, és, és, és, és, és ő is Zoli volt, meg én is Zoli vagyok. Csak átadtam neki egy tízest, egy tízkoronastalvért, meg ettől egy félleti uh, meg egy um, picoló sört és utána mesélt. De ez volt az az aló mesefigura, mondhatnám én is, aki a, komplet rejtőjenőkönyveket tudott fejből, aki versenyszakkozott féldeciért, aki, aki, aki olyan fegyverszakértő volt, mert a Valsodik világhaború volt a maniaja, hogy képes volt lerajzolni a legadabb kézifegyvereket, és lehetett az lengyel, roman, szovjet, német, Szóval egy, egy őrült pasas volt, egy különlegesség, persze ma nem él. Mm. E, és hát ezek a szociológiai dolgok, ezek, ezek, ezek, ezek ilyenek voltak, hogy hát mondok róla egy történetet. Annak idején ugye elfogyott a pénze, és hát elég nagy ivó volt, és hát szerzett egy papírkoffert, fölment a varosházalra az akkori polgarvesterhez, és azt mondta, hogy figyelj, adja nekem 500 koronát, mert én most elhonókúrral akarok menni és adtak neki 500 korona bevették, megették neki ezt az egész cuccot, tehát az 500-asból felutazottam szomszéd megyei székhelyre, és az egészet ellumpolt egész. egy éjszaka. El mondjuk ez el egy elég lett elé elé nézőt. Most azért mondom, hogy milyen figurák voltak. Hát most, most ilyen figurákat ne én meg. Ó, ezek ezek, ezeket a sorsat, ezeket az zicsereket, ezeket nem szabad így elfelejteni. És nem akarok ilyen stereotíp módon gondolkodni, de ez a figura, meg ez a közeg, amiről beszélsz, ez ezt a mixától hassákig, sőt, akár rabbalik tartó ilyen nagyon kedélyvilágot idézi nekem. Tehát, mintha valahogy ez a térség, kedtek. Igen, egy... igen, ez keserű igen. is, édeskés is, szirupos is, gitcses is olykor, rettenetesen tragikus, tele van borzasztó és elviselhetetlen. Mert Putyitát az egész élet. Szóval éppen még szegmensét kapott ki végszónak is jó volt, úgyhogy most ehhez egy ironikus csattanás lesz azt a következő általad választott dal. Jöjjön Presser Gábor, volt egy szép napunk című száma, és utána folytatjuk a beszélgetést. Így van, úgyhogy most jöjjön akkor a volt egy szép napunk. Látod azott az ernyő Az vagyok én, Az a végtelen eső esett, Nyár elején, És a belépők nem fogytak el, S aki egyet, az Igazából Egy szénakor És a zongorán Csurgott a víz Máig se szó És te mezét láb Érkeztél meg Ez nem látszik jó Csukva hoztad Sérgyőt, s rajta lógott a köröm És volt igazán volt egy színlopunk Ahogy látod, itt elfogy a film S arról nincs már Say, oh, say, oh Ez. Szászi beszélgettünk a belső közlés mai műsorában, ő választotta Presser Gábor dalát is az adásba. A dalokról nem sokára fogunk beszélgetni, de előtte még egy kicsit a prózádról dumáljunk. Ugye az elmúlt 15 évben felváltva élsz prózát és lírát költőként kezdted, lirikusból lettél epikus, vagy mindig is volt volt benned a másik műnem? Ez nagyon érdekes dolog, mert amikor nagyon-nagyon régen, 1979-80-ban kezdtem, akkor egy ilyen diak kezdtem, mint gimnazista, és prózót is, meg verset is írtam, és mind a is nyertem. Ugye nem első díjat, de a harmadik lettem ezen a versenyen. Úgyhogy én mind a kettőt párhuzamosan évekig, csak a prózóval egy a -e gond, ahhoz, ahhoz sokat kell ülni. <gül> igen. igen. És volt egy időszak az életemben, amikor nem volt ennyi időm, hogy üljek, a rövideket kellett írnom, verseket kellett írnom. Amikor a megérhetésére, a mindennapi megérhetésére kellett a múlt dolgoznom, mint rendszer ellen, és um, itt tehát engem nem szeretett a korábbi rendszer, akkor nekem nem volt arra -e időm, hogy hosszadalmasabban írogassak prózat, nem volt írógépem se, viszont a szépen, szépen kézírt verseket, amik 18-20 sorosak voltak, ezeket el lehetett küldeni a szerkesztőségekbe. Még akkor voltak beírónők, mm -hmm. beírógépírónők, úgyhogy még ez egy, ez egy kegyes szép világ volt, amikor ilyeneket meg lehetett simán, és ha volt ismerő szerkesztőd, és tudta, hogy te milyen helyzetben vagy, akkor elfogadta kéziratban, és nem kellett gépiratban küldeni, tudom fejlétesen, most ide-még ide. Úgyhogy nekem megvolt az az oldott jó szerencsém, hogy akkor elfogadtak tőlem velseket. Szóval volt egy olyan időszak is, amikor totálisan hallgattam, mert tényleg a megélhetés a mindennapi kenyér, meg a fenyegetettség miatt évekig fort se írtam le. Na ha ilyen is van. Már hogy ő szépirodalmi sort nem írtál le, de írni akkor is írtam, hogy a gúzú csak újságcikkeket, gondolom, nem? Vagy... Nem, nem, nem, nem, nem ez, még, ez még a rendszer volt, az előtt. Ja, volt, akkor még tehát. más um, uh, melós, melós um, volt um, így van, melló, sima egyszerű fizikai munkas voltam, és nem, de kiesett a tollestek kezemből ha barmit is akartam csinálni. Amikor újságíró voltam, az már a rendszre, az most a harmadik évezred elején kezdődött, 2002-ben alattam be napilapozni. Uh -huh. Ez nem volt egy rossz dolog végül is, mert egy nagyon nagy iskola. Napilap az borzasztó nagy iskola, mert ott a egykori főszerkesztőn Silvás Jóska aldom a nevét, amíg élek, meg éljen még soka, Megtanítottál, hogy úgy kell írni a cikket fiam, hogy a Mariska a faluba, meg a professzor úr is megértse, meg el is fogadja, meg fontos legyen neki, tehát egyformán fontos legyen ide két embernek. És hát ez márha nehéz csinálni egy hírtel kapcsolatosan. Ez egy borzasztó nehéz. Ez művészet tud lenni. Igen, és hát a két legfontosabb múzsát is állandóan az ember maga előtt látja, a határidőt és a terjedelmet, vagy nem muzsáde ösztönző. van, pontosan Ezek, ezeknél határozottabb, mint labzarta, meg meg, meg ezeknél, ezeknél jobb muzsá nem igen szokott lenni. Na jó, akkor pazaroltam, mondhatjuk így az energiaimat. De viszont ekkor született, az azt az időszak alatt született két tarca kötett, ami, amire nagyon, aminek nagyon örülök, hogy ezeknek születtek, ezek megszülettek ezeket a tarcok, mert, mert hogyha nem kerülök bele ebbe az egész napi újságírós taposómalomba, akkor nem ismerkedtem volna meg ezekkel a helyzetekkel és emberekkel, amelyek és akik kihelették ezeket a tarcokat. Tehát azért minden rosszban van valami jó, de tényleg így van, és, és ez kellett. És, és, és én örülök ennek a dolognak is. Mert végül azt hiszem, ha három tarcat belőle, Meghat a babukok kötetet említetted, ott sok Igen. olyan alak van, itt az újságírás idején ismertem meg. Igen, ennek kisvárosi panoptikum is az alcíme, és egy ilyen novella és regény közti lebegő szöttes, és hát van egy 13 című köteted is, ebben mesék novellák, és nagyon érdekes prózák vannak, szintén egy kicsit ilyen madácsi módon a jövőről is. Mennyire vagy te babonás, hogy ezt a címet adtad egy kötetnek? Hát látod, hogy nem. <laughs> Igen, laltott, de jósan <gül> Egyáltalán nem vagyok babanas, ezzel kapcsolatosan nem, nem, nem, semmi, semmi ilyes minő szó nincs, nem, nem kell ilyen hülyeségükbe hinni, hogy babanak, hogy 13. emelet meg nem, nem, ez, ez fekete annyit annyi gyönyörű fekete macskon volt ma, Ha most is van egy fekete macskan például a kokor, úgyhogy, és mi az, hogy ezt ezt? Annyi rosszat szokott csinálni, hogy ez borzasztó, de különben, mert nem szerencsétlenség, ez az csak rossz. volt. Jó, de inkább se. az ember meg a szerencsés babonákba bízni. A Nils Bornak volt fönn az, az asztalánál egy. Patkó és kérdezték a tanítvány, hogy professzor úr, erre mi szükség van, hát ártani nem Hát szóval ilyen alapon lehet, hogy... Így van, pontosan, hogy a patkó úr megpróbálható. Szerintem, hogy a nem fog. Az, az fontos. És uh, van egy műhely megismerése című regényed is, ami, ha jól tudom, az mostanában jelent, meg fog... A me ez most fog megjelenni napokon, napokon, napokon, heteket napokon belül. Akkor ez Tehát már a holnapi jelenni? újság, mint az őrkény egy perces. Így van, hát, van pontosan a, a, a, a karabból lesz, ami előtt <laughs> Jó, rögtön kapcsoltál, hogy mire gondolok. Ez is egy nagyon izgalmas regény, amiben nagyon sok témádat meg ilyen gyűjtőlencseszerűen rakod esze. Ha most ezt a műhelyt metaforikusan nézzük, akkor a te műhelyedet hogyan kell elképzelni? Mikor szeretsz dolgozni? Van-e valami rutinot például, ami ha nem babonod Jaj, el, a, Igen. Fizik, a fizikai műhelyemre gondolsz? A fizikai műhelyem Eben. az egy író, hát egy, egy öreg asztal, egy öreg faragott lábú asztal rajta szalmítógép és két halomba könyvek meg mindenféle fajta fizetek, jegyzetek. A hatán mögött euh, életveszélyel fenyegető omlossal fenyegető lexikonok és könyvek meg a kutatós mindenféle a fajta anyagai. Euh, ez az én életem. De én elősen mozgáskorlatozott ember vagyok, úgyhogy euh, Uh, Igen, erről akartad és kérdezni, mert te magad a a mankóidról szoktál beszélni, hogy neked több ilyen lábad van a költészet, a próza de. mellett még a két mankó, hogy, hogy van valami Igen. mozgásszervi állapotod, ugye? Igen, egy csontraok után vagyok, úgyhogy ebből, ebből jöttem ki, tehát ez most a 12. éve élek úgy, hogy kiműtöttek belőle a Malkat részeket és úgy kell ott. de... Működök, szóval nem az agyamat bűtögték ki, hanem csak az elalkasodott csontokat. És hát a verslábokra mindig támaszkodhat az emberben. Mostanában é, ezekben a versétben még a központozást is kerülöd, úgyhogy egy ilyen atonális léra. Ezért volt különleges a te felolvasásod, hogy te hova rakod a hangsúlyokat? É, igen, ezt én is szoktam mondani, ez az azért van, hogy ilyen hunszútól megírva, hogy egy szép kis Anján mentek jönnek ki, hogy akarja, úgy értelmezi. Ilyen, ezt megtanította annak idején a a mester, Barci Pista volt az első mesterem, hogy fiam, csináld úgy, hogy legyenek a kedved szerint, de azért engedd az olvasót is el saját kedves szerint. Úgyhogy ezért szoktam ezeket a furcsa központozás nélküliségeket, hogy ki, hogy kedve, ki, hogy szereti, úgy, úgy központozza, úgy hajlítsa a szöveget. Ilyen Schengeni, Schengeni költészet határok nélkül gyakorlatilag légiesítettek benne még a mondatani határok is. Most, hogy Schengenhez csatlakozott. Köszönöm, ez, ez, egy, ez egy jó szókapcsolat ez ezt megértem. Átadtam. Most pedig hallgassuk meg az utolsó zenét mai vendégünk Szászi Zoltán választásában, hogy utána immáron a zenékről beszélgessünk, úgyhogy következzék. Jó. Miroslav Zsbirka, jó lejtem, bocsáss meg. Igen, pontosan jól lehetett. Baladája a mező madarairól fordította le nekem Pályamárk szerkesztő az eredeti címet. Jó, kimondottál? a polniktálkok, igen. Igen, és utána majd beavadsz minket abba, hogy miért hoztad ezt is, és hogy mit kell tudnunk erről az énekesről, de akkor most jön az utolsó jö. dal. Vagyajú sa klétky rúg Pásse krásných slov Vagyajú sa zradný siet slybom Nad konármi hliadkújú V modrom území Kdé sa končí revír vrát som Na tu lák mi tuže strašnit tam víťazo takhle ďaj ke ne nad zemskou príťažou kalendáre navra to Každý v kríla má Javorok, si ti cheně zanětu. Pol Jeuj ich záhradourechočie nad tma. Nad ľudským my cesty tedu. Nad tulak mi tu tam víťa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 s z może żyć jeżądruge chcę ako dawa klas jemu cię Blázom čas, nežen jejík čas, sem jík lúbi svojou láskou, tajnou. Na tulák mi držia stráž, Miroslav Zsbirka dalát hallották, Szászi Zoltán költő is Ez Ezúttal már a zenékről beszélgettünk a belső közlésben. Miért ezeket a zenéket hoztat, Zoli? Ez egy nagyon érdekes dolog. Most akkor kezdjük visszafelé menetben Miroslav Zsbirkommal. Jó. Ugye valószínűleg nagyon ő eléggé ismeretlen, miközben hát talán a Karelbott nevét ismerik Magyarország. Nekem is ő jutott az eszembe, én nagyon szeretem Karelbottot, és ez is nagyon tetszett. Korda Gyuri út, a Korda Gyuri Balcsi ugye ezért tudt őt népszerűsíteni, amikor ott vette egy-két dalok. Na most Miroslavs Virk az egy fiatal generáció, tavaly előtt, hát meg hát 69 éves korában sajnos, hát még ahhoz képest fiatalom. Viszont ő egy tökéletes angolssággal beszélő ö, édesanyja londoni angol volt. Uh -huh. Édesapja diplomáciában dolgozott, ő meg egy ilyen kétnyelvű, többkultúraajú, rendkívül intelligens úriember volt világ, illetve volt szerencsém személyesen is találkozni, amikor szervező voltam, akkor koncertjét is szerveztük. Uh -huh. Ez fantasztikus, precíz, egy nagyon szerén, nagyon normális ember volt. Aki, aki ilyen nagyon nagy kar, nagyon nagy zenei fantáziával rendelkezett, és benne vele egy dolog volt, nagyon rokon számomra, a végtelen szabadság volt, hiszen ez a dálamiről amiről beszéltünk, ez a balada mezők madarairól az arról szól, hogy csak a melők mezők madarai vigyazok a költők meg a vandorok útját, és, és ők, ők, ők azok, akik igazán segítik őket, hogy a szabadságig eljussanak, képletesen tulajdonképpen erről szól a szöveg, nem akarok most ezt fordítani, majd a kinek tartja, megtalálja valahol az is és meg De egyébként egy nagyon szép dílei szöveg. Én rendkívül szép a volt, én nagyon érdekes. Ilyen beatles figura egy kicsit ez a Miroslap Spirka. Na most, ha Presser Pici Balsivat, mit, mit mondjak én Presser Pici volt. A gyerekkor, a 1980-ban, amikor Tornajan, szeptember harmadikán eljöttek koncertezni, akkor valahol, Elkásztottak a rúdjaikat, valamilyen érvénytelen útlevél, vagy Isten tudja, mi a franc miatt, emlékszem rá, és a kultúra az igazgató szót, hogy gyerekek kéne tipeskedni. Amit az azt jelenti, hogy hordani kéne a nagy már a az Omega Stúdió nagy már a föl a színpadra, mit a 200 méter tavas, abban csak át tud bejönni az őrültnek. Kamianics, ha négyen, öten összefogtunk, akiket így elkapott az akkori kultúros bácsi, és ott segítettünk, és akkor így testközelből közelből adtuk picit somló tavas, meg az egész csapatot, és ez gyönyörű volt az egész, mert aztán elküldtek minket söré, és ez vasarnap volt, és minden csukva volt, és aztán az egyik legmessze nyitvatartó kocsba volt, tudtunk végre válni, hazai sört hozni, egy van. Csak azt koncert előtt meg elszopogattuk. Megint, szabadság a koncert... beszélsz, baráton, megint a szabadságról beszélsz, Zoli barátom, megint a szabadságról beszélsz. 1980 ban értette Szóval ott vagy, ott vagy, ott vagy, ott vagy az RGT-vel, Érted, ott vagy mindig kölyök, 17 17 és ott vagy itt ők. Ródnak képzeled a cigaretta, az a cigaretta, az a komolyan tudta a cigaretta az. És ott van mellette pici borcs, mosolyog, a, a maga Írgámat a kis van ennek az embernek, hát az egy, én nem tudom, az egy szeretett bomba találni. És, és a könyvéről még írtál egy recenziót is az egyik ilyen felvétel. Így van, blogban. így van, így van, értem, és értem, értem, értem recenziót, mert nekem rendszeresen, hát éreztem azt az dolgot, amit ő ért, Ugyanaz, ugyanazt láttam, tapasztaltam, amit, amit ő megértett a könyvben. Azért volt könnyű róla írni, mert ezt éltük. Ugyanazt értem meg én is. Ha hát persze nem olyan magaslatokban, mint ő megérte, de pontosan tudom, hogy miről szól. És és erre büszke vagyok, hogy aztán ezt, a, ezt, a, ezt az én kis recimet föltették a Presser Pici oldalra. Szóval az, nekem egy hatalmas kitüntetés és nagy rang. Innen is üdvözlöm Pici Balcsit, akit, akit imádok. Így van. Sok boldogságot ha, ha. neki. És mi van a queen illetve ezzel a Love of My Life-al, meg a queen -nel. Te ezt a pop-pop dolgot szereted, mondjuk ki? Hát eztől szeretem, az ebben őszen szeretem. Szerettem én a diszkót is, a rockot is, a... a, a, a nagyon sok mindent szerettem, én minden fogyasztó volt, ami nem voltam ilyen fajta, hogy most úra halok, és akkor csak bankot fogok hallgatni, vagy uh -huh. resmet nem, ilyen, na no, nem, nem volt. Ami jó zene volt, az barmi jöhetett, az tényleg, de hút mindegy, és mindegy, hogy milyen nyelven, hát, az teljesen mindegy volt, hogy milyen nyelven lehetett, az cseh, vagy szlovak, vagy német, vagy magyar, vagy angol, út mindegy, csak jó zene legyen. A, a Köszönöm, zene az engem kell, nem a, a zene, a zene, a zene, mindig az zene, csak az zene kell, úgyhogy az pici is életkezett, csak az zene, az zene, a zene kell. És ha azért voltak ez ilyen ez nagy korszakaid, amiken túl vagy, vagy igazából mindig ugyanazokat is szeretted tehát hogy ilyen visszatérő hallgató vagy? Visszatérő hallgató vagyok, hűséges vagyok a régi dolgaihoz, de sokat felfedezek a mostanában, nagyon szívesen hallgatok internetes rádiókat, meg internetes felületeket, és ha most mit mondják neked, ha... Milliájlistől kezdve mm, mm, tényleg rengeteg embert hallgatok, sok mindent is. Most ő, ő ugrott így itt kifelé, hogy meg kinyitom már valamit, de, uh -huh. de annyiféle fajta zenét hallgatok, hogy ezt itt hát, házszimmert például sok mindent Bennünk sokat a Zoltán. A Hans Zimmer nekem is nagy kedvencem, mint a múlt héten én választottam zenét az adásból és Hans Zimmert én is hoztam. De mi annak örülök helyes. még, hogy most téged hallgathattunk, és veled beszélgethetem, mert ezzel mai belső közlésadásunknak a végéhez is értünk. Szaszisz Zoltán, írónak költőnek köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, felolvasta a szövegét, és ezekből a meghatározó zenékbe is beavatott minket. Köszönjük szépen, Zoltán, és én minden is jót kívánok. Üdvözlöm a hallgatókat, további óra, nagyon szépen köszönöm. Nekem hát, már... Szervusz hát, Zoltán, hát, szervusz, köszönöm szépen. Nekem már csak annyira tisztem, hogy felkonferáljam a jövő heti adásunkat, amikor is Kornis Mihály Dunas síratójával emlékezünk az Auschwitz-Birkenai koncentrációs tábor felszabadításának 80. évfordulójára tartsanak akkor is velünk. Én most addig is megköszönöm a figyelmüket, bűcsúzom a hangmérnök Csorba László nevében. További szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.